Luna văratecă, Azvârlind-o în ape, Despărțită de ea însăși, Ca doi După îmbrățișare. De ce tu-i fii iubind Ochii melancolic, Soare căprui răsărindu-mi Peste umăr, trăgând după el Un cer de mirezme Cu nouri subțiri Fără umbră? De ce tu-i fii iubind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 Autor Nikita Stanescu. Lectura Maia Martin.